«Отро управлять». Латинські посли ззеркнулись, по серцю їм вся річ була, значев'я трохи схаменулись, Дрансеса смілость тут взяла. «О, князь!» – крикнув пресловутий. Великим ти родився бути. Ми все в латинові уста внесем, дрібнесенько розкажем і щиро, щиро те докажем, що стурном дружба є пуста. І мировую тут зробили. На тиждень, два, або і три. І в договорі положили, щоб Теслі і другі майстри латинські помогли троянам, сім ланцям, голякам, прочанам достроїть новий городок. Щоб нарубать дали соснини, клинків, дубків і берестини, но на крокви годних осичок. За сим тут почалось гуляння, і чарочка пішла кругом. Розкази, сміхи, обнімання ділились дружно тютюном, які пили, які трудились, і над убитими возились в лісах же страшно стукотня. В коротке мирове латинське і троянське плем'я було о, як близьке рідня. Тепер би треба описати Евандри батьківську печаль, і хлипання всі розказати, і крик, і охання, і жаль та баб не вся. Так і так змудрує, як сам Вергілій не малює, а я ж до жалю не мастак. Я сліз і охання боюся, і сам ніколи не журюся. Нехай собі се піде так. Як тільки світова зірниця на небі зачала моргать, то вся троянська статни... станиця взялася мертвих зволікать. Еней страхоном роз'їжджає, к трудам дружину понуждає, кладуть із мертвих тіл костри. Соломою їх обволікають, олію з дьогтем е, поливають. На всякий зруб разів по три, Потім солому підпалили, І плам'я трупи обняло, І вічну пам'ять заквилили, Аж сумно слухати було. Тут кості, плоті, жир шкварчали, Тут інші смалиці сточали, У інших хрепався живіт, Смра, чати, дим кругом носились, Жарці найбільше тут трудились, Із конебе халтурний рід. Другі товариші і кревні, батьки, сини, куми, свати, на віки вічні, незабвенні, а може хто із суєти, вогонь штурляли різну зброю, одежу обув дорогою, шаблі, ладунки, келепи, шашки, свитки, кульбаки, троки, онучі постоли, пуст волоки, шпурлялись, як натік снопи. Не тільки в полі так робилось, в Лавренті сумно тож було. Багацько трупа там палилось, поспульство ж, начим світ ревло. Там батько сина порубіку оплакував і кляв злодійку війну і ветхого царя. Тут дівка вельми убувалась, що без вінця вдовою осталась, отративши багатиря. Жінки, порозпускавши коси, розхристані і без свиток, просто простоволосі, галасували на весь рот. Помертвих жаліб Кричали, по грудях билися, стогнали, латинів проклинали рід. Про... Турна ж всі кричали сміло, що за своє любовне діло погубить даром весь нарід. Дрансес на Турна тут доносить, що Турн всім гибелям вина, Еней не бай на бой його лиш просить, і так би й кончилась війна. Ну і у Турна був сутяга, брехун юриста крюк підтягає, і діло Турна захищав. Та і амати не пролази, пускали розні розкази, щоб Тур ні в чим не уважав. Як ось от хана Діомида Латинові прийшли пос. І із охлявшого їх вида не видно радість, щоб несли. Латин вольможем старчиною, велеть явитись перед собою, що все і сталося як раз. Послів кликнули до громади, і виповнивши всі обряди, латин прорек такий приказ. «Скажи, винули, нежахливий, всю хана Діомида річ стається бути небрехливий, таким тебе зна наша січ?» Підніжок твій я і підданець, із слуг твоїх останній ланець, – сказав винул, – не погнівись. Мжича правда є колюча, а панська на всі боки гнуча, і хан сказав – так не сумнісь. Не з мордою латина битись проти троянських розбишак. Вам треба перше придивитись, який то є Еней-козак. Під Троєю він дався знати нам всім, як взяв рятувати, богів домашніх і рідню. Він батька спас злу саму пору, на плечах зніс на і гору. Сього не майте за бродню. Проти Енея не храбруйте. Для нас дається він святим. І так латину розтолкуйте, щоб лутче помирився з ним. Ай-гай, де діти єсть такі щоб кудрі батькові сіди найвище ставили всього. Не ворог я царю латину, ночту но чту анхізову дитину і не піду проти його. Прощайте, доміні латинці, поклон мій вашому царю. Возьміть назад свої гостинці, отправте їх к богатирю Енею і просіть покою». Венул отерся тут рукою, і річі сій зробив кіннець. Збентежилася річ латина. Здавалось, близька зла година. На лисині трусив свінець. Латин от думки схаменувся, Олімським трохи помиливсь, наморщився сентябрем надувся І смутно на вельмож дививсь. А що? Сказав, «Чи поживились? От з Діомидом виносилися, а він вам фіго показав. Заздалегідь було змовлятись, як з пане управлятись, поки лапок не розіклав. Тепер не приберу більш глузду, як тут сих поселить прочан. Землі шматок єсть не під нужду, то їм згоддями віддам. Отдам, отдам не в'я, і сінокоси, і риболовні тібірські коси, то буде нам еней сусід. Коли ж не схоче він остаться, а пуститься іще кататися, то все ж збавимося от бід. А щоб за нею лад зробити, пошлю послів десятків п'ять і мушу дари одрядити. Диковенькі коли б достать, повидла сала у сятрини, шалевий пояс і люстрини, щоб к празднику пошив каптан, сап'янці з торшка новенькі, мальовані потибенькі, а ну як здається вам. Дрансес був дивний говируха, і Турновій був врак лихий. Встає, узгладить вночі чуха, дає отвіт царю такий. Латини світлий, знаменитий, Своїми мед устами пити, всяк тягне в серці за тебе, Но одізватися не сміють, сидять, мовчать, сопуть, потіють, І всяк мізкує про себе. Нехай же та лечіна люта, що нас впровадила в війну, І ганьбою до всіх надута, походить більш на сатану, Що стільки болі причинила, що стільки люду погубила, А в смутний час втікача. Нехай лише турн, що верховодить, і всіх панів за закирпеводить, За неїм потім ревня плача. Нехай оставить нас в свободі, нехай царівні дасть покой, нехай живе в своїх Господя, щоб в Латію ні ногой. А ти, Латине, всіх благійший. Прибав Енею дар смачніший, йому Лавинію віддай. сам сватовством нам мир даруєш, і царства рани урятуєш. Дочці ж за неєм буде рай. Тебе ж прошу я, пане Турне, покинь лавинію, любов, і проясни чоло хмурне щади латинську нашу кров, Еней тебе ли. Лиш визиває, а нас латинців не займає. Іди троянцям потягайсь, коли ти храбрий не словами. Так докажи нам ти ділами, побитя нея постарайся. Одречі сей турн роз'ярився, як втопленик посинів весь. Дрижали губи, сам дрочився, зубами клацав, мов би пес. Сказав, о, стара пустомеля, я кавер з всіх оселі. І ти тхороб мене зовеш, і небелиця вимовляєш. Народ лукаво ввесь лякаєш, на мене чорт на що плетеш. Щобутім хочу я отяти головку лисою твою, та згинь. Не хочу б покаляти честь багатирською свою, а ти, Латини, милостивий, коли такий став полохливий, що і за царством байдуже. Так лізьте ж до Еней раком, плазуйте перед цим трояком він мир дам, славний, устриже. Коли ж до миру я поміха, коли Еней мене бажа, і смерть моя вам є потіха, моя душа не є чужа. От храбрості і от надії іду, де ждуть мене злодії, іду і біюся з втікачем. Нехай хоч стане він бовою, не наляка мене з собою, помірююсь із його плечем. Коли в Конгресі так? Ней в лавренту підступав. На штурм троянці шикувались, до бою всякий аж триджав. Латин таку почув новинку, злякав, спустив із рота слинку, і вся здригнула старшина. «От вам і мир», – сказав Турн, лютий, і не терявши ні минути, перед військом опинився якна. Опять настав гармидер лихо, Народ як черв заворушився, То всі кричать, То щепчуть тихо, Хто лаївся, хто молився, Опять війна і різанина, Опять біда бідах не всуклатина, Сердешний каївся від душі. Що ж тестем не зробився нею, І посліб з мирною душею Легав по тапці і книші. Турн митцю нарядився в зброю, Летить, щоб потрошить троян, І роз'ярив дружину злою Побиття неївських прочан, Прискочив перше до камілли, Як огер добрий до кобили, І став їй зараз толковати: Куди їй з військом не пирати, Месца б же мусить підкрепляти Цариці сей прокляту раць. Розпорядивши, Турн як треба Махнув засаду, щоб зробити Нагору, що торкалась неба, і щоб фрігійців окружить Еней построїв теж отряди, де всім назначив для осади без одступу навал іти. Ідуть, зімкнувшись міцно, тісно ідуть, щоб побідить поспішно. А щоб а пощо щоб трупам полягти. Троянці сильно наступали і тиснули своїх врагів, не раз латинців проганяли до самих городських валів. Латинці також же оправлялись, і от троянців відбивались, один другого товк на прах, тут їх чиновники тузились, як півні загребні возились, товклись кулачем по зубах. Но як Арунд убив Камілу, тогді латинців жах напав, утратили і дух, і силу, побігли, хто куди попав. Троянці з біглими змішались, над їх плечами забавлялись і задавали всім столих. Ворота в баштах запирали, своїх ховатись не пускали, бо напустили б і чужих. Як вісь така прийшла до турна, то так мерзенно і що твар зробилась нечепурна і косо за шморгом дивився. Потім ярує от досади, виводить військо із засади і гору покидає і ліс. І тільки що спустився в долину, то в ту ж саму годину уздрів енеєвих. Гульвіс. Пізнав пан Турн, пана Енея. А Турна тож Еней пізнав. Спалали духом Асмодея. Один другого просідрав. Не обійшлося б тут без бою, коли пан Фе под перепою заранше в воду не заліз і не послав на землю ночі, Тут всі, хто сна, столились очі, і всяк уклався горлоріз. Турн облизня в бою піймавши, зубами серця скриготав. От дуру, що робить не знавши, латину з злостю сказав. Нехай злиденні прочани задрипанці твої трояни, нехай своїх держаться слові, іду за Енеєм пошторхаться в моїх проступках оправдаться, убить і околіть, готов. Пошлю Енею до Плутона або й сам в адко персну. Уже мені жизнь і так солона. Віддай Енею. Навісну гай гай Латин тут обізвався. Чого ти так розлютувався? Що ж буде, як розсерджусь? Я уже мені брехати стидно, а потаїть богам обидно. Святая правда дорога. Послухай, же судьби єсть воля, щоб я дочки не отдавав за земляка, а то зла доля насяде. Хто зламав устав? Мене амата облагала і так боки натасувала, що я енею одказав. Тепер сам мусиш міркувати, чи треба жить, чи умирати. А лучше, якби в ум ти взяв і занедбав мою лависю. Чи трохи в світі, панночок, ну взяв би муньку або прісю, шатнувся то все й то в той куток, виважки, мильці, пушкарівку, і в будуща, і в горбанівку, тепер дівчат хоч гаття, гати. Тепер на сей товар скудно і замужню украсть не трудно, аби по норову найти. Не На слово все прийшла амата, І зараз втурно і вп'ялась, Лобзала в губи стретилата, І от плачу над ним тряслась. В напасть сказала, Не вдавайся і битися, не поспішайся. Як луснеш ти, то згину я, Без тебе нас боги покинуть. Латинці і ротульці згинуть, І пропаде точка моя. Нотурно все не вважає, І байдуже ні сльоз, ні слов, гінця кенею посилає, Щоб битись завтра був готов. Еней і сам трусив з тобою, щоб сильною своєю рукою головку турну отчесать. А щоб повірить Турна слову, тож просила зробити умову, як завтра виставляти рать. Назавтра тільки що світало, уже народ заворушився. Все вешталося, все кишало, на бой дивитись всяк галивсь. Межовщики там розміряли, кілочки в землю забивали, начак де військові стоять. Жреці молитви зачитали, Олімпським в жертву вбивали, цапів, баранів, поросят. Тут військо стройними рядами в параді йшло, мов би, на бой. В праздничній збруї з прапорами всяк радник чванився собою. Обидві армії стояли на тих межах, що показали. Між ними був просторий плець. Народ за військом копошився, всяк товпився, всяк ліс, тіснився по боющу, щоб заріть кінець. Юнона, як богиня, Знала, що Турну прийдеться пропасть, і ще в міску коверзувала, щоб одвернуть таку напасть. Кликнула мавку вод Ютурну, бо вся була сестриця Турну і розказала їй свій страх, веліла швидше мудриця на всякі хитрощі пуститься, щоб брати не строщили в прах. Як так на небі дві хитрили. Тут лагодились два набої. Всі за свого богів молились, щоб власною своєю рукою і зміг врага в яєшню зм'яти. Рутульці стали ж розмішляти, що турн їх може скіксувати. Уже заздалегідь смутився і ще нічого скривився не лучше бойся й перервать. На сей-то час ютурна мавка в Рутульській подоспіла строй. І там вертілася як шавка і всіх скуйовдила собою. Камерта вид на себе взявши, Тут всіх учили, толковавши, що сором турна видавати. Стид всім стоять, загорнувши руки, Як згине турн, терпіти муки.